Căliciul păcălit, de Petre Ispirescu Un gospodar bogat, plin de bucurie pentru că se întorsese fiul său de unde fusese să învețe carte înaltă, pofti pe vecinii săi, toți gospodari ca și dânsul, într-o seară ca să le înfățișeze copilul. Iar acesta să-și arate știința. Ce e drept băiatul învățase carte multă și îl lăudau că este ascuțit la minte. Între cei poftiți se afla și o rugină de moșneag, păcălici, ce voia să râdă de toată lumea cu obiceiuri noi. Pe când cei adunați ascultau cu nesat și erau mulțumiți de vorbele tânărului, iar acesta răspunzând tuturor cu vorbe iscusite, tot din carte, păcăliciul zise: <laughs> Domne! Fioscos! Cum bag de seamă? Dumneata, ți ați uitat și limba de când ai plecat din țară? Veți ceva să zică pro copsala dobândită de la străini? Da, nici de cum, domnule. Țin la limba țării mele cum țin la tatăl meu care mi-a dat zile. Când eram în străinătate, o parte din zi o întrebuințeam pentru a citi și scrie românești. A. Dacă este așa, cum se zice la cea care se află în pahar? Hă? Cum să se zică? Iacă apă <laughs> Păi dar nu-i ce spun eu, asta se cheamă udeală, vai băi, băiete, udeală <laughs> Toți cei de față se umflară de râs Junele <laughs> zâmbi și densul de milă mm. Mai apoi, voind pe căliciul să-și aprinde ciupucul, întrebă Auzi, mai domnișorule, <gântări> dar la aia asta ce se pune deasupra ca să se aprinde ciupucul, cum se zice, mai? Foc, cum vrei să-i zică <gântări> Ha, tot ce spuneam eu că ai uitat românește, băi asta se cheamă mângăiere, mai mângâiere Cum te mai mângăie el iarna când stai în casă lângă vatră și afară viscoși și zloată, a? ai uite, da la da, asta care se lingușește și se tot freacă de pisorul meu, cum îi zice pe românește, hai? Dumneata, domnule, mă întreb niște lucruri pe care ți le-ar putea spune și copii ah, Și dacă răspund la ceea ce mă întreb, o fac numai din bună cuvință pentru adunare și din respect pentru peridumitale ale cei ale hai, zi, zi. Asta, domnule, se cheamă pisică ori A voi nu te supărat, domnule, firoscos de întrebările mele Lucrul este învederat ai uitat limba românească și ai învățat pe cea păsărească Iată, dobitul ăla își spune singur numele Pe când dumneata vorbește alandala Păi el se cheamă hărăitoare Păi, n-auzi cum face hără hăr, să hăr, hăr, Musafir începură a se plictisi Junele nu se tulbura, cu ceta. În cele din urmă, ruginitul bătrân, trase pe tânăr la o parte spre fereastră și arătându-i Aria din bătătura tatălui său, îl mai întrebă Ei bine, e, dar aia de acolo, aia, aia, cum se cheamă? Se cheamă Arie, domnule <gântu -i> Ba nu, ba nu Aia se cheamă Procopseală Procopseală, domnișorule Căci de n-ar fi ea N-am avea ce mânca Nici cu ce ne duce pe la școli Și pe la cine știe unde Ca să învățăm câte în lună și în soare Numai cum să ne procopsim Nu învățăm Adunarea începua a se sparge fie plecare. A doua zi, sărbătoare fiind, toți musafirii merse ia cafeaua după ieșirea de la biserică La gospodarul nostru cel ruginit, ca unul la cărui locuință era mai aproape de biserică Cu bătrânii merse și tânărul Casa acestui gospodar avea coprinsurile ce au toate casele de proprietari gospodari Aia era în o gradă mai deoparte Pe când cei pătrâni stăteau la taifas, sorbind cafeaua și vorbind ce le tricea prin minte Intră repede junele strigând Săriți, săriți toți cu totul! Hrăitoarea a luat mângâierea în coadă și a dat fuga afară din casă bă, De nu veți ajunge mai curând cu deala se duce dracului toată procopseala bă, bă, bă, bă! Ruginitul uitase de ceea ce flecării se sara trecută. Acum nu înțelegea nici el ce va să zic aceste vorbe înșirate. Dar după ce ei deschiseră capul cei adunați, pricepu primejdii de acela Alergând data cu toți argații și scăpă cu fața curată, tânărul își zbândise pentru înfruntările cepățise de la dânsul. Pas el legase un cărbune aprins de coada pisicii și îi dăduse drumul în arie, Pe lângă care erau aduse mai multe clei de grâu. Focul s-a stins repede și tot atât de repede și-au amintit cu toții de vorbele scornite, anume de pătrânul ruginit. Ați ascultat Păcăliciul păcălit de Petre Ispirescu. Au interpretat Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Violeta Mitescu.